פרק כ. ויהי לעת תשובת השנה, לעת צית המלכים. וינהג יואב את חיל הצבא, וישחט את ארץ בני עמון. ויבוא, ויצר את רבה. ודוד יושב בירושלים. ויך יואב את רבה, ויהרסה. ויקח דוד את עטרת מלכם מעל ראשו, וימצאה משקל כיכר זהב, ובה אבן יקרה, ותהי על ראש דוד, ושלל העיר הוציא הרבה מאוד. ואת העם אשר בה הוציא, ויסר במגרה, ובחריצי הברזל, ובמגרות. וכן יעשה דוד לכל ערי בני עמון. וישוב דוד וכל העם ירושלים. ויהי אחרי כן, ותעמוד מלחמה בגזר עם פלישתים. אז היכה סיבכי החושתי את סיפי מלידי הרפאים, ויקנעו. ותהי עוד מלחמה את פלישתים, ויח אל חנן בן יעיר את לחמי אחי גוליית הגיתי, ורעץ חניתו כמנור אורגים. ותהי עוד מלחמה בגת, ויהי איש מידה, ואצבעותיו שש ושש, עשרים וארבע, וגם הוא. נולד להרפה. ויחרף את ישראל, ויכהו יהונתן, בן שמעה, אחי דוד. אל נולדו להרפה בגת. ויפלו ביד דוד וביד עבדיו.